Наче свистять у повітрі різки кольору розламаного навпіл яблука. Пахнуть свіжою гіркотою, плине колір молодих обкоронованих гілок, що ними бавляться діти. І колір дерева, вкритого зеленкуватим мохом, і сірі штахетини, випалені сонцем, вибілені дощами до сивини. Дівчата, дівчата, дівчата, суне подіумом вулиця епохи Пінзеля. На таких юних створіннях зупинявся його погляд дорогою до середмістя Бучача і в самому серці містечка, де будівничі зводили підмурівки майбутньої ратуші, а по прибудову поспішали заклопотані міщани». Вітер, вітер, його очевидна присутність у кожній роботі. Ось що найпомітніше єднало скульптури майстра Пінзеля і те, що цієї миті бачили на подіумі гості. Колись Пінзелеві вдалося вжимити цю субстанцію в матеріал, наповнити нею дерево зсередине. І тепер вітер. Обліпивши тканинами юні тіла, теж почував себе скульптором, змагаючись із майстром. Другий вихід у таракотовому вбранні. Глибока рана, задавлена кривава пляма, великодня крашенка, червоні роботи пінзеля на фотокадрах, святий Вікентій і Франциск Борджіа. Ні, це не показ мод, це інше дійство, гра кольорів, тіней та форм, забава з буреного повітря. Ледве сховався за лаштунками край плаща останньої моделі, як ті гойдливі простерадла в арковому прорізі, невиразна сіра мішковина змінили колір на густий, бентежний, таракотовий, потягши з душі стрічку неспокою, наче бинт зірвали з рани. Заради цього ефекту Ірина вимордувала і себе, і команду, але досягла свого. Кілька впевнених рухів біля завіси і злива глибокого багряного кольору заступає непомітну бляклу попередницю. І знову дівчата на подіумі, тепер схожі на квіти анемони у весняному лісі, у молочно-білому, матово-сніжному, на тлі теракотової завіси. Неспокій бренеть у повітрі, його відчувають усі. На стінах фото білих скульптур, на перший погляд мармурових. Але пінзель із мармуром не працював, це дерево. Вкрите білою фарбою дерево, Хоч у це важко повірити. Білі постаті на екранах, Добрий пастир, святий Ян Непомук, Товстенькі путто, Крилаті голівки янголів, Алегорії мудрості, мужності, віри І святий Товій. Біле дерево, білі тканини, Дівчата в білому, все враз заумерло вздовж подіуму, на тлі тепер уже білої завіси. Останні хвилі перебігли по рухливих поверхнях матерій і опали. І знову оживає легкий вітер, укриває брижами все біле. Воно виграє усіма відтінками, меготить барвами райдуги. Тріумф білого! Всі кольори оживають у ньому. І музика змовкає, зупиняється все. Завмирає і вітер, затамовує дух. Лише зітхають барабани, і під це шарудіння вкрадливих звуків на подіумі з'являється жінка. Йде просто до глядачів. Повільно йде с проквола, їзеною ходою у золотому вбранні, підтанець фурій бортнянського, каптур насунутий аж на підборіддя, з під його країв зміється пасма вогняного волосся, талія стягнута грубою мотузкою. Глядачеві не видно, що краї каптора – це густа сітка. Вони не бачать обличчя золотої жінки, але у їзі чудово видно крізь дірочки реакцію заскочених глядачів. «Як вона йде, нічого перед собою не бачачи?» – проноситься залою думка. А вона ступає вперед, у довгому аж до підлоги рясному вбранні, і зустрічний вітер бавиться тими бганками. Жінка доходить до кінця подіуму, скидає каптур, і з-під нього виривається на волю її вогняне волосся. Вона завмирає на кілька хвилин, а тоді повертає назад, так само неквапно, трохи занадто як для моделі, похитуючи стегнами, і зупиняється на півшляху. На правому плечі тканини принт. Його добре видно тепер. Це портрет чоловіка, обличчя маскарон. І з цієї миті все неначе почалося спочатку. Повіяв свіжий вітер, куйовдить бороди, рухає кучері, Змушує очі жмуритися, а тканини хвилюються. Вівтарний майстер Пінзель вийшов за межі свого амплуа, знехтував усі професійні кордони. Його герої вийшли до людей, переступивши межу часу. Його неймовірні герої – святі, грічні, старі, молоді –